2. У столиці Гіперіона, місті Кіц, був теплий дощовий день, і навіть коли з неба припинило лити, Павло Кахмар усе одно тяжко і повільно сунуло над ним, впорскуючи в повітря запахи морської солі. У 20 кілометрах на захід був океан, а вже надвечір під вигоряння сірого дня у сірих сутінках парний акустичний удар струснув будинки й відбився луною від самітньої гороскульптури на півдні. У горі замріяв білосиній підсвіт. За півхвилини хвилини запону хмар продер корабель Ебенової барви, що акуратно спустився на хвості термоядерного полум'я, блимаючи навігаційними вогнями червоного-зеленого кольорів на тлі сірого неба. На одній тисячі кілометрів у корабля вімкнулися посадкові мечки, і три когерентні промені світла з космопорту, розташованого на північ від міста. Підкопили їхній сигнал і, по-хазяйськи припрошуючи, взяли зороліт у триногий рубіновий замок. На висоті в 300 метрів корабель завис і плавно сковзнув у бік, наче певний кухоль по вологій стільниці шинквасу в барі, невагомо вмастившись у вже підготованій до його прийому шахті. Усередині зороліт потрапив під душ високого тиску, струмені якого обмилися укриття та основу корабля. Здійнялася справжня стіна пари, яка, заплутавшись у завісі мжички, посунула далі бетонними плитами литовища. Коли потоки води вщухли, з усіх звуків навколо лишився тільки шепіт дощу і спорадичні скрипи та потріскування охолоджувального корпусу зорельота. У 20 метрах над стіною довкруг шахти з'явився телескопічний балкон, що витягнувся із носової частини корабля. На нього вийшли п'ять постатей. Дякую, пане, що підкинули. Проказав консулів полковник Касад. Консул кивну сперся на перила, Вдихаючи свіже повітря на повні груди. На його плечах та бровах лягло намисто з дощинок. Сол Вайнтрауб дістав немовля з крісла переноски. Якісь зміни атмосферного тиску, температури, запахів або рух, шум чи все нараз толокою розбудило її, і мала зайшлася плачем. Вайнтрауб підкинув її у руках, затуркотів до неї, але плащ тільки посилився. Речний коментар стосовно нашого прибуття, відмітив Мартін Селен. Поет убрався в довгий пурпуровий плащ і червоний берет, заломлений до правого плеча. Дідуган відсорбнув із винного келиха, який приніс із вітальні. Кат знає, що і з боку бантик, як же тут усе помінялося. Консул, який не був на Гіперіоні всього вісім років, не міг не погодитися. Коли він жив у Кіці, місто від космопорту відділяло добрячих дев'ять кілометрів. Зараз же по всьому периметру злітне поле оточили халабуди, намети і неасфальтовані вулички. За його пам'яті до крихітного космопорту залітав хіба що єдиний корабель на тиждень, а зараз тільки на його полі Зору перебувало більше 20 космічних апаратів. Невеличку адмінбудівлю та митницю змінила величезна корпусна споруда. А гендарі на Заході, де зараз похабцем розширювали литовище, з'явилася дюжина нових пускових шахт і розмітка для посадки спускових катерів. Увесь його офшер тепер захаращували. Десятки вкритих камуфляжними сітками модулів, які на переконання консула могли слугувати абсолютно будь чим від диспетчерських станцій і до казарм. У далекому краю аперелі злітно-посадкової смуги один із таких боксів вищерився в небо цілим лісом екзотичних антен. Прогрес. буркнув дипломат. Війна, поправив його полковник. Та це ж люди махнули рукою в напрямку головних південних воріт туди, де одноманітний прибій бляклих бурих кольорів мовчазною хвилею бився об зовнішню загорожу та фіолетове поле стримувач. Боже мій, ахнув консул, ви маєте рацію. Касад став вінокль, і вони всі разом по черзі роздивлялися тисячі постатей, які торгали друтяний паркан і туснули на поле, що їх відштовхувало. Хто це? І далі питала Ламія. Чого їм треба? Навіть із відстані півкілометра бездумна воля натовпу бентежила. У межах периметру виднілися чорні обриси вартових і числа десантного корпусу збройних сил. Консул відпало на думку, що клапоть сирої землі між дротяною огорожею полем стримувачем і десантниками, майже напевно, говорив про міни, зону враження смертопроменями або все одним гамузом. Вирватися хочуть, пояснив Касад. Але ще до того, як відгукнувся полковник, консул уже зрозумів, що міські кишла навколо космопорту та юрба біля його воріт неминуче. Населення Гіперіона готове його покинути. Певно, щораз, як на полі сідав новий корабель, до воріт Космодруму підступав цей мовчазний людський вал. «Ну, я знаю принаймні одного, хто лишиться», – відгукнувся захмелілий Мартін Селен і тиснув рукою в напрямку низьких гір за рікою на півдні. Сумний слізливий самодержець Віллям упокоїв Господи його грішну душу. Крізь змрякувся густіше надвечір'я, Скульптурний лик сумного короля Біллі ледве проглядав. «Я знавав його, Гораціо. Мастак на жарти. І жодного смішного. Кізяк непотящий. Так, Гораціо». Сол Вайнтрауб відійшов від прикриття корабельного відсіку, аби врятувати немовля від мжички, а бесіду від її плачу. Він тиснув пальцем. «Хтось іде». Вологою бетонкою до них наближався автомобіль у пасивному полімерному камуфляжі та військова МТшка з додатковими повітронагнітачами, які дозволяли їй триматися на люту у слабкому магнітному полі Гіперіона. Мартін Селен не міг одвести погляду від невблаганного лику сумного короля Біллі і ледве чутно собі під носа бурмотів. В безодні сутінні печальної долини увесь собі не чули до світанку і полудня палючого, і з'яви на небі зірки першої, Сатурнцево голови сидів безтрепетний мов камінь, чи тиша навдокілого пещери, над головою в нього висла пуща, мов оболоки? Примітка. Джон Кітс. Гіперіон. Книга 1.1.7. Масажуючи обличчя обома руками, на балкон вийшов отець Гойт. Із широко розплющеними очима та неуважним поглядом він був схожий на дитину, яка щойно прокинулася. «Ми вже на місці?» «Так точно, трясся їхній матері», – Мартін Селен повернув бінокль полковникові. «Ходімо вниз». Привітаємося із жандармами. Справити враження на юного лейтенанта десантника делегація схоже не змогла, навіть після того як він просканував пластинку допуск Мастіна, яку йому видав сам командувач експедиційного корпусу. Лейтенант неквапом щитував інформацію із візових чіпів, тримаючи гостей під дощиком, В годи випльовуючи з зверхні коментарі, якими часто тішаться такі от хлопчики на побігеньках, коли дориваються, хай до якої незначної. Та все ж таки влади. Аж раптом він добрався до чіпа Федмана Касада і підвів на нього погляд переляканого горностая. «Полковнику Касад?» «Ну, відставці», – підтвердив той. «Пробачте, полковнику», – затинаючись через слово пробелькотів лейтенант, коли дерев'яними пальцями віддавав візи пілігримам назад. «Я навіть не уявляв, що в складі делегації можете бути ви. Тобто, ну, капітан тільки сказав, я маю на увазі полковнику, мій дядько воював, під вашим командуванням на Бреші. Я маю на увазі... Пробачте, полковнику, якщо я чи мої люди можуть якось допомогти? Вільно, лейтенанте. Урвав його касат. Ми можемо розраховувати на який-небудь транспорт до міста. Ем, ну, полковнику, юний десантник пошкребав підборіддя і раптом згадав, що він у касці. Так, полковнику, але є проблеми з натовпом. Інколи вони сильно дошкуляють, а кляти МТшники ніхіра не тягнуть на цій... Пробачте, полковнику... Розумієте, наземний транспорт відведений тільки під транспортні перевезення, а перші кранольоти вирушатимуть із бази не раніше 22.00. Але я з радістю поставлю вашу делегацію у списку на... Одну хвилинку, втрутився консул. За 10 метрів від товариства приземлився побити часом пасажирський екраноліт із золотим геодезичним куполом гегемонії на захисному бортику. Із апарата вискочив високий худий чоловік. Тео гукнув його консул. Обоє рушили назустріч. Один одному почали тиснути руки, але потім просто обійнялися. Чорти б тебе забрали, проказав консул. Ти в чудовій формі, Тео. Це була правда. Колишній помічник нагнав років шість за той час, але досі міг покозиряти своїм хлопчачим усміхом, тонкими рисами обличчя і густою рудою чуприною, яка приваблювала всіх незаміжніх жінок і навіть кількох заміжніх, що працювали у консульстві. Його сором'язливість, яка завжди була слабкою стороною Тео Лейна, Зараз виказували цілковито зайві спроби постійно підправляти архаїчні окуляри в роговій оправі. Єдину річ, до якої він лишався небайдужий. «Добре, що ви повернулися», – проказав Тео. Консул повернувся, щоби представити своїх супутників і несподівано завмер. «Господи!» – ніби вибачався він. «Ти ж тепер консул, вибачте, Тео. Я гайд, про це не подумав». Тео Лейн усміхнувся і поправив окуляри на носі. «Нічого страшного». Взагалі-то я вже не консул. Останні кілька місяців я офіційно виконую обов'язки генерал-губернатора. Рада самоуправління нарешті відправила запит і вже одержала на нього позитивну відповідь про надання формального статусу колонії. Так що ласкаво просимо у найновіший світ гегемонії. Консул подивився на свого колишнього протеже і ще раз пригорнув його. Мої вітання, ваша честь. Тео вишкірився і зиркнув на небо. Незабаром литиме, як із відра. Сідайте, мабуть, до мене в екраноліт. Я вас доправлю у кіц. Новий генерал-губернатор посміхнувся до юного десантника. Лейтенанте, слухай ваша честь, вистручився і гаркнув у відповідь офіцер. Ви не могли б наказати своїм людям допомогти перенести багаж цих людей, якщо ваша ласка. А то нам усім геть не хочеться мокнути під дощем. Екраноліт летів понад шосе у південному напрямку, неухильно тримаючись на висоті 60 метрів. Консул зайняв Переднє місце пасажира, позаду рештою його товаришів, розвалилося в плинопідних кріслах із відкидними спинками. Мартін Селен та отець Гойт, здавалося, спали, а немовля Вайнтрауба травба припинило плач, віддавши перевагу гумовій пляшечці із синтетичним грудним молоком. Тепер усе не так, промовив консул, притулившись щукою до забризканого дощем ліхтаря екранольота. Тисячі халуп та халабут розпорошилися по узгір'ях та байраках три кілометрової траси до передмістя. Під мокрими брезентовими тентами займалися вогники багать, і консул спостерігав, як забрьохані болотом постаті ходять між забрьоханою поросиною наметів. Обов'язь старої автостради на космопорт виріші мали паркан, та й сама дорога стала ширшою і якіснішою. В обох напрямках обома її смугами мляво сунули вантажівки та судна на повітряних подушках. Транспорт переважно був весь військовим про що говорила його зелена фарба або неактивний камуфляжний полімер. А вогні кіцца, що вже мерехтіли попереду, здавалося, примножилися і зайняли нові ділянки над річкою та у горах. «Три мільйони», – підказав Тео, ніби зазирнув у думки колишнього начальника. «Щонайменше три мільйони, і з кожним днем їх усе більше». Консул витріщився у відповідь. «Коли я відлітав, то на всій планеті було заледве 4,5 мільйони людей». «Вони нікуди не ділися», – розтлумачив новий генерал-губернатор. «Просто всі тепер ломляться у кіць, щоб сісти на корабель і світ за очі податися звідси. Дехто чекає, поки збудують телепорт, але більшість не вірить, що військові встигнуть, усі бояться». «Вигнанців?» Їх також», – кивнув Тео, «але в основному хтиря. Консул відвернувся від холодного скла. «То він тепер заходить на південь від хребта вуздечки?» Він повсюди, невесело розсміявся Тео, або вони. Більшість переконана, що їх десятки й сотні. Смерті з виниктиря фіксують на всіх трьох континентах. Повсюди, за винятком кіцем, деяких частин узбережжя Гриви та пари великих міст, як от Ендеміон. Багато випадків. Насправді, знати консулові не хотілося. Мінімум 20 тисяч загиблих та зниклих безвісти, відказав Тео. Багато травмованих, але ж це не ктир, правда? Пролунав сухий смішок. Ктир не просто травмує людей, геш? Це люди випадково стріляють одне в одного, падають зі сходів, кидаються у паніці у відчинені вікна, гинуть під час тисняви. Це сучий хаос. За 11 років роботи пліч консул жодного разу не чув, щоб із лусти Олейна зірвалася якась лайка. Збройні сили помагають, поцікавився він. Це вони відлякують Ктиря від великих міст. Збройні сили і пальцем за цей час не поворухнули похитав головою Тео. Хіба що тримають натовп під контролем. де Сантура багато з себе корчить. Нібито взяли під повний контроль роботу космопорту і гавань у порт Ер, а позмагатися із ктерем навіть не намагалися. Вони чекають на бої з вигнаця. Самооборона? Питав далі консул, хоча знав, що слабенько підготовлені ополченці майже ні на що б не згодилися. Утрати в живій силі самооборони складають 8 тисяч, як мінімум. Генерал Брекстон водив свою третю ударну вгору по річковій дорозі, аби дати гідну відсіч і завдати поразку к тиреві прямо в його лігві. Більше ми про них нічого не чули. Це такий жарт, не повірив другові консул, але погляд в очах співбесідника був промовистим. Не жарт. Тео, почав він свіжу думку, звідки ж у тебе взявся час зустріти нас у космопорту? Ні звідки, відповів генерал-губернатор і глянув назад. Решта спали або виснажено розглядали пейзажі за вікном. «Нам потрібно поговорити. Я хочу вас розрадити від подорожі». Консул замотав головою, але Тео містно схопив його за руку. Чорт, послухай же мене. Я знаю, наскільки складно вам було сюди повертатися після... після всього, що сталося. Але трясся, не можна так усе взяти і покинути без жодної на то причини. Киньте цю прокляту прощу. Лишайтеся в кітці». «Я не можу», – почав був консул. «Та послухайте ж мене», – вимагав Тео. «Причина номер один». Ви найкращий дипломат і кризовий менеджер, якого я знаю. Нам потрібні ваші вміння. Це немає. Помовчте хоч хвилинку. Причина номер два. Ви з іншими і за дві сотні камени підійдете до гробниць часу. Минули вже старі ваші часи, коли бісові самогубці могли дістатися туди і ще якось тиждень там потинятися, можливо, навіть передумати і повернутися назад. Ктир розходився не на жарт. Він як пошість. Я розумію, але... Причина номер три. Ви потрібні мені. Я благав центр Тао Кита відправити мені когось на допомогу, і коли дізнався, що це будете ви, то, дідько, та я тільки завдяки цьому і протримався тут два роки. Консул не розуміючи похитав головою. Тео повернув до центру міста, апарат завис, а Тео відірвав погляд від приладів і поглянув прямо в очі консула. Я хочу, щоб ви перебрали на себе посаду генерал-губернатора. Сенат не втручатиметься. Ну, може, Глентсон буде проти. Але поки вона дізнається, то вже буде пізно. Консул почувався, наче йому загилили в сонячне сплетіння. Він дивився кудись у далечінь, у лабіринти вузьких вуличок та похилених будинків. Це був Джектаун, старе місто. Коли він урешті підібрав слова, то проказав «Не можу, Тео». «Слухайте, якщо ви...» «Ні, я справді не можу. Я нічим би насправді не зарадив, якби прийняв твою пропозицію. Але насправді все значно простіше. Я не можу. Я мушу продовжувати цю прощу». Тео поправив окуляри і глянув поперед себе. «Послухай, Тео, ти найздібніший і найкомпетентніший спеціаліст у закордонних справах, з яким мені доводилося будь-коли працювати. А я вже вісім років як відійшов від справ. Гадаю, вам, певно, потрібно до храму Ктиря. Перебив його Тео, стримано кивнувши. Так, екраноліт зробив коло і приземлився. Консул замислено витріщився в нікуди. Коли піднялися і сховали складні двері апарата, Сол Вайнтрауб проказав. Святий Боже! Товариство вилізло з екрану на обгорілі та розкидані руїни колишнього храму Ктиря. Приблизно 25 місцевих років тому доступ до гробниць часу було закрито у зв'язку з їхньою надмірною небезпечністю, і тому храм Ктиря перетворився на найпопулярніший туристичний об'єкт Гіперіона. Розкинувшись на три повноцінні квартали, вігнавшись у небо голкою свого понад 150-метрового центрального шпиля, Центральна культова споруда церкви ктеря була водночас і собором, що вселяв побожний страх, і жартом у готичному стилі, з плавними обводами контрфорсів, які підпирали камінь, намертво припаяний до його каркасу зармованого металу, ешерівською гравюрою, багатою на візуальні трюки з перспективою та неймовірними кутами, і босковим кошмаром, повним тунельних входів, прихованих кімнат, темних садів і заповідних частин, та більш ніж усім іншим. Цей храм був частиною минулого Гіперіона. Усе зникло. Гори почорнілого каміння тільки й натякали на колишню велич споруди. Поплавлені сталеві балки стирчали зі стін, не би ребра небіщика-гіганта. Більшість уламків засипали собою ями, підвали та переходи, що знаходилися попід пам'яткою архітектури трьохсотрічної давнини. Консул підійшов у притул до однієї з таких ям і замислився над легендою про те, як глибокі підземелля храму тягнулися аж до одного з лабіринтів планети. «Схоже, тут пройшлися пекельним батяшком», – Мартін Селен згадав застарілий термін на позначення будь-якої лазерної зброї високих енергій. Схоже, поет раптово протверізів, коли став поруч із консулом на краю ями. «Я ще пам'ятаю ті часи, коли крім цього храму і окремих районів Старого міста тут нічого не було. Після тих страшних пригод біля гробниць, Білі вирішив перенести Джектаун сюди, якраз через храм. І от тепер його немає, господи. Ні, відгукнувся касат. Решта поглянули на нього. Це не пекельний батіг. Полковник підвівся з того місця, де навпочебки вивчав битий камінь. Акумулятивні плазмові заряди. Причому не один. То ви і зараз хочете залишитись тут і продовжувати свою безглузду прощу? Не стримався Тео. Ходімо до мене в консульство. Говорив він консулові, але звертався з цим самим запрошенням до всіх. Колишній дипломат одвернувся від ями, зиркнувши на свого експомічника, у якому тепер уже бачив генерал-губернатора планети гегемонії в облозі ворогів. «Ми не можемо ваша честь», – у заявив консул. «Принаймні, я точно. Інші нехай говорять самі за себе». Четверо чоловіків та жінка заперечно похитали головами. Селен і Касат почали розвантажувати багаж, знову замрячило – Дощ вернувся легким серпанком туману, який сотався прямо із темрява. Тієї ж миті консул помітив два бойові екранольоти Збройних сил, що зависли над дахами найближчих будинків. «Звісно», – подумав консул, – «генерал-губернатор не може їздити без охорони». «Священнослужителі повтікали? Хтось вижив після руйнування храму?» – допитувалася Ламія Брон. «Так», – відповів Тео Лейн, – «по суті диктатор у світі» де мешкають п'ять мільйонів приречених душ. Він зняв свої темні окуляри і протерих подолом сорочки. Усі священники та їхній причет утекли через тунелі. Йорба тримала їх в облозі кілька місяців. Їхня провідниця, жінка на прізвисько Шинка, родом звідкись із Трав'яного моря, неодноразово попереджувала весь їхній клір, перш ніж застосувати ДЛ-20. Де ж у цей час були правоохоронці, здивувався консул. Самоборона, військові? Теолей усміхнувся, і тієї ж миті стався на років старшим від молодика, якого колись знав консул. «Народ в дорозі три роки», – відповів він. «Усе світ тим часом змінився. Тепер у мережі послідовників культу палять і лупцюють». То уявіть собі їхню репутацію тут. У кітці зараз діє воєнний стан, який я запровадив 14 місяців тому. Правоохоронці разом із ополченцями стояли і спостерігали за тим, як палили храм». І я разом із ними. Тієї ночі тут зібралося півмільйона людей. Вони знають про нас? – підступив ближче Солвайн Трауп. Про останнє паломництво. Якби знали, повернувся до нього Тео Лейн, то вас би вже не було в живих. Скажете, вони брадо вітали все, що здатне втихомири тектяря, А я вам відповім, що тут би думали тільки про те, що вас відібрала його церква. До вашого відома мені довелося блокувати рішення власної дорадчої колегії, що воліла знищити ваш корабель іще за межами атмосфери. «Чому?» – запитав консул. «Чому ти блокував їхнє рішення?» «Гіперіонові і досі потрібна гегемонія», – зітхнув Тео і поправив окуляри на носі. «А Глецтон усе ще має вотом довіри, хай не в Сенаті, але в речі спільній, то вже точно. Та й мені ви досі потрібні». Консул поглянув на румовище, яке лишилося від храму Ктиря. «Ваша проща скінчилась ще до того, як ви прибули на місце». Правив генерал-губернатор Теолейн. То ви підете зі мною до консульства хоча б у ролі радника. Пробач, відказав консул. Не можу. Тео крутнувся на підборах, не промовивши й одного слова, заліз в екраноліт і злетів. За ним, наче розмита пляма на фоні дощу, гайнула й охорона. Злива пустилася ще дужче. У сутінках товариство збилося докупи тісніше. Вайнтрауб змайстрував такий собі навіс над рахіллю, і матьобство роздиралося від шуму з яким краплі тарабанили по його пластику. «Що робимо?» – спитав у голос консул, озираючи споначілі вузькі вулички. І їхній багаж мокнув звалений в одну купу. Світ пахнув попелом. Вишкірився Мартін Селен. «Знаю я один генделик!» З'ясувалося, що консул теж був у курсі про цей заклад. Можна навіть сказати, що впродовж усього свого 11-річного терміну на геперіоні він фактично мешкав у стінах Цицерона. На відміну від більшості нас у Кіці, власне М'ябаро походило не з літературних нетріск часів до Гідри. Плідкували, що він був поіменований на честь району котрогось із міст Старої землі. Хтось згадував про квартал у Чикаго в США, інші переконували, що мова про Калькутту – СІШ. І тільки стену Левеському, власникові та праправнуку його засновника, була відома правда, якою він ні з ким так і не поділився. Мар уже перейшло за півтори сотні років, упродовж яких він еволюціонував із генделика, розташованого за сходами на горище аварійного будинку понад берегом Гулаю, до цілих чотирьох аварійних дев'ятиповерхових будинків на тій самій набережній. Десятки років Цицерон зберігав за собою лише один наскрізний елемент декору. Низькі стелі, дим хоч ножем край і невгамовні фонові теревені, завдяки яким навіть посеред справжнісінької Веремії Клієнт міг завжди всамітнитися. Того вечора про всамітненість не йшлося. Консули, зрештою, аж зупинилися, щойно підійшли з багажем до входу зі сторони болотної вулиці. «Хай Бог милує!» – пробурмотів Мартін Селен. Цицерон ніби ваврської навали зазнав. Люди, переважно чоловіки, сиділи на кожнісінькому стільці, позаймавши геть усі столики, розкидавши по підлозі свої манатки, зброю, спальники, старожитні радіоприладдя, Коробки з протпайками і тому подібний мотлох, що його тягне за собою будь-яка армія утікачів, або ж цілком можливо дезертирів. Важке повітря в Тесероні, що колись тужавіло переважно від суміші ароматів смаженого біштексу, вина стимів елю та безтютюнових цигарок, тепер повнилося вовтанкою запахів немитих тіл сечі та безнадії, тієї самої миті у Муроці проступили велетенські образи стена Левеського. Руки власника бару, як і раніше, були міцні та могутні. Проте залися побільшали, і чорна чуприна відступила не на один сантиметр. А сіточка зморшок навколо темних очей здавалася куди гостішою від того, якою її запам'ятав консул. І от, власне, зараз ці темні очі широко розплющилися, коли Левеський побачив консула. – Привид, – видихнув хазяїн. – Ні. – То ти не мертвий? – Ні. – Або дай мене. Стену хопив консула за плечі і, немов пір'їнку, наче п'ятирічного хлопчака, підняв його. «Бо дай мене, чорти, вхопили! Ти не мертвий! Яким вітром до нас?» Надумав перевірити твою ліцензію на торгівлю спиртними напоями. Усміхнувся консул. «Опусти мене!» Левеський обережно вернув консула на землю, поплескав його по плечах і вишкірив зуби. Але глянувши на Мартіна Селена, він раптом спохмурнів. «У вас знайоме обличчя, хоча бачу вас вперше. Ми були знайомі з твоїм прапрадідом, відказав Силен. І цей спогад мені нагадує, що я хотів спитати. У вас ще залишився лишився, ель, із часів до Гіджри. Оте тепле британське варво, яке відгонить переробленим лосиним зсикленням. Бувало, я пив його і не міг ним упитися. Ані краплини, відповів Левеський і тиснув у сторону поета. Абодай де мене? Скриня дідуся Іржі. Стара голографійка із сатиром у старому джектауні. Невже це можливо? Він уп'явся поглядом у селена, потім перевів його на консула і обачно по черзі доторкнувся до обох подорожніх указівним пальцем. Два привиди. Шестеро втомлених людей. Не погодився консул. Заплакало немовля. Семеро, у тебе знайдеться для нас місце. Левецький озирнувся, розвівши руки. Отаке в мене твориться повсюди. Міст немає, їжі немає, вина немає. Він примружився, щиро зиркнувши на Мартіна селена. Елю немає. Ми перетворилися на велетенський готель, де немає ліжок. Усе позаймали паскудні ополченці із самооборони. Комірне не платять, жлуптять свій хоторянський чимергез і чекають на кінець світу. Але, гадаю, це вже скоро. Товариство згуртувалося на парадному белій этажі. Принаймні раніше ця частина вестибюля називалася саме так. Вони поскидали свій багаж докупи до чужих речей, що повсюди захаращували підлогу. Крізь цей тлум народу постійно швенділи маленькі групи чоловіків, і не соромлячись, роздивлялися новеньких. Особливо Бронламію, яка у відповідь обдарувала їх крижаним поглядом в очі. Стен зіркнув зиркнув на консула. «У мене є столик на балконі. За ним уже тиждень терлується спецура самоборони із загону смерть. Розказує тут усім підряд, як вони одною лівою навалять ордам вигнанців. Якщо вам цей столик підходить, я викину цих молокососів на вулицю». «Підходить», – кивнув екс-діпломат. Левецький вже зібрався йти, коли ламія спинила його, схопивши за руку. «Допомогти?» – поцікавилася вона. «Я би сам справився», – злигнув плечима Мастен Левецький, а потім усміхнувся. «Але радо на це подивлюся. Гайда». Вони розчинилися в натовпі. На балконі третього поверху тільки вистачало місця, що нащербати стіл і шість стільців. Попри божевільну юрбу на першому поверсі, на всіх сходах та майданчиках, ніхто їм і словом не дорікнув, коли стен і Ламіву викинули обурену спецуру в річку, що котила свої хвилі дев'ятьма метрами нижче. Крім того, Левецький таки примудрився якимось чином передати своїм гостям нагору кухоль пива і кошик із хлібом та холодною яловичиною. Гіли мовчки. Певно, всі страждали трохи більше, ніж від звичайного поєднання голоду, втоми і депресії, що супроводжують пробудження із фуги. Темряви на балконі розбавляли тільки тьм'яні відблески вогнів, Далеко в глибині залів Цицерона та світло ліхтарів на баржах, які пропливали річкою повз них. У більшості будинків по набережні Гулаю не світилося жодного вікна. Зате від низьких хмар відбивалося нічне життя інших частин міста. Консул навіть зміг розглядіти руїни храму Ктиря за пів кілометра вгору течією. То що? – запитав отець Гойт у котрого, певно, проясніла в голові від серйозної дози ультраморфію, усе ще вагаючись на тонкій лінії між болем та заспокоєнням. То що робитимемо далі? Коли ніхто не відгукнувся, консул заплющив очі. Нікого й нікуди він за собою не вестиме. Тут у кріслі на балконі Цецерона, було так легко віддатися ритмам колишнього життя. Пити, допоки не благословиться на світ. Спостерігати в прояснілому небі перед світанком за метеорним дощем а звідти вже помитим, поголеним і здається навіть схожим на людину, якщо не звертати уваги на налиті крові очі та скажений головний біль, чим чекувати на роботу в консульство, покладатися на тео, тихого професіонала тео, завдяки якому можна стерпіти ранок, покладатися на щастя, завдяки якому можна стерпіти день, покладатися на алкоголь у цицероні, завдяки якому можна стерпіти ніч, покладатися на марнутність цієї посади, завдяки якій можна стерпіти таке життя. Усі готові вирушати в прощу. Консул ручко розплющив очі. У проході стояла чиясь постать у каптурі, і на якусь мить ексдипломатові здалося, що це гетьмастін. Але потім додивився, що чоловік значно нижчий на зріст, а в його голосі геть нечутно зумисне карбованої артикуляції храмовника. Якщо ви готові, ми повинні йти, повторила темна постать. Хто ви? спитала ламія. Хочіше, тільки й відповіла тінь. Федман Касат підвівся, ледве не вдарившись головою об стелю, і притримав чоловіка в плащі, а лівою рукою стягнув із нього відлогу. Андроїд. вигукнув Лінар Гойт, уп'явшись поглядом у блакитну шкіру та блакитні очі незнайомця. Консул подивувався значно менше. У гегемонії вже понад століття збігло, як заборонили володіти андроїдами. Їхнє біовиробництво зупинилося приблизно стільки ж часу тому. Проте ними й досі послуговувався для ручної праці у віддалених районах загумінкових планет, що не мали статусу колоній, планет схожих на Гіперіон. Скажімо, андроїдів абсолютно не цурався храм Ктиря, оскільки відповідно до однієї з доктрин цієї церкви, вони вільні від первісного гріха, а тому чудово стоять на вищому щабелі у порівнянні з людством. Відтак можуть не боятися жахливої та неминучої відплати Ктиря. тише, будь ласка, прошепотів андроїд, знову натягаючи каптор на голову. «Ви з храму?» – вгавала з розпитами ламія. «Тихо!» – перервав її прибулий. Він зиркнув у залу, розвернувся і кивнув. «Мусимо поквапитися. Будь ласка, йдіть за мною». Усі стояли, проте вагалися. Консул спостерігав за тим, як касат невимушеним рухом розстебнув свою довгу шкірянку, яку й навіть не знімав. Під нею колишній дипломат край мока вгледів затнутий за пояс жезл смерті. За нормальних обставин. Сама тільки думка про жезл смерті на відстані простягнутої руки вжахнула би консула. Один хибний порух, і всі синавси на балконі перетворюються на пюре. Але зараз його вигляд навпаки, додавав консулу упевненості. «Наш багаж!» – почав був Соловейн Трауб. «Про нього вже потурбувалися», – прошепотів чоловік у плащі з Хоч «Хочіше!» Услід за андроїдом товариство спустилося по сходах і пірнуло в ніч. У їхніх руках і зітханнях, Чувалися втома і апатія. Відсипався консул довго. Через півгодини після сходу сонця прямокутний клаптик світла просочився крізь шпарину між стулками віконниці-люмінатора і влікся на подушку. Консул перевернувся на інший бік і не прокинувся. За години після цього гучно забрязку упряж, із якої випрягли втомлених скатів манта, що тягли баржу всю ніч, а натомість зміняли їх на свіжих тяглових риб. Консул спав. Упродовж наступних 60 хвилин, кроки та вигуки екіпажу на палубі за стінками його каюти стали голоснішими та наполегливішими, але остаточно зміг його розбудити лише попереджувальний сигнал плаксона біля шлюзів Карли. Млявий та забарний, як і годиться людині, яка нещодавно прийшла до тями після фуги, консул намагався якнайретельніше помитися під краном води в умивальнику. Він одягнув бахматі бувовняні штани, стару сукону-сурочку, взув черевики для тривалих подорожей із пінопластовою підошвою і вийшов на головну палубу. Страви на сніданок розставили на кришці довгого буфета біля побитого часом стола, який складався під дощаний поміст палуби. Їли вони в холодку малиново зеленого тенту, що лопатів під поривом бризу. Стояв чудовий день, безсмарний та яскравий. Сонце Гіперіона компенсувало свій маленький розмір лютістю власного жару. Пан Вайнтрауб ламя... Кассат і Селен уже якийсь час були на ногах. Алінар Гойт і Гетмастін приєдналися до товариства одразу після консула. Біля буфета колишній дипломат набрав собі ледь підсмаженої риби, трохи садовини, взяв склянку помаранчевого соку та рушив до бортового леєру. Річка тут розливалася широко. плесо від берега до берега сягало чи не кілометр, а в його зеленому таляпі слазуровому полиску відображалися барви неба. Першу консул не впізнав цих краєвидів із жодної сторони. На сході підтоплені поля перескопних бобів тікали в серпанок, що огортав світанкове сонце, чиє проміння виблискувало на підйомах. На стиках гребель між угіддями ДНД виглядали хатинки тубольців. Їхні похилі стіни були зі збляклого яз дерева і золотавого напівдуба. На заході ж приріжкова оболонь обросла густими чагарями гісену, мадам грового кореня, та буйноцвітної червоної папороті, яку впізнати консулу так і не пощастило. У справдешніх плавнях ці хащі обрамляли грязові болота та мініатюрні озерця, що тягнулися ще на якийсь кілометр аж ген до Крутого берега, де кожнісіньку вільну латку землі між гранітними брилами обліпило вічно синє руно гіперіонських волошок. На якусь мить консулові здалося, що він загубився. Втратив орієнтири у світі, що він його, як вважав, добре знав, але потім у спогадах сплив клаксон біля шлюзів Карли, і чоловік збагнув, що вони дісталися незначної в економічному сенсі ділянки ріки Гулай на північ від гаю духоборів. Раніше він тут ніколи не був, бо в подорожах віддавав перевагу королівському транспортному каналу, яким консул плавав або над яким пролітав північніше від тих крутих берегів. Тепер же він міг тільки припускати, що якась небезпека або перешкоди на головній артерії, що вела до Трав'яного моря змусила їх всіх пуститися шляхом, який зазвичай оминають. За оцінкою консула, товариство перебувало в 180 кілометрах на північний захід від Кіцца. Удень виглядає зовсім не так, правда?» – запитав отець Гойт. Консул знову поглянув на берег, не зовсім розуміючи, про що говорить священик, а потім здогадався – про баржу ж. Минулої ночі все було дивно. Шлях за андроїдом-посланцем під зливою, посадка на стару баржу – намагання вибратися із мозаїчного лабіринту коридорів між каютами. Гедма стінку тріпеців до них біля румовища храму і образ кіцца, чиї вогні зникали за кормою. Ті години, до і після опівночі, пригадувалися консулові немов у мутному від знемоги сні. Йому здавалося, що інші почувалися не менш розбитими і дезорієнтованими. Він ледве згадав, як подивувався, коли побачив що весь екіпаж на баржі андроїди. Зате точно знав, що міг розслабитися лише коли зачинив за собою двері каюти і заповз на свою койку. Сьогодні вранці я говорив з А. Бетіком, назвав на ім'я їхнього андроїда-провідника Сол Вайнтрауб. блажково нам дістався з історією, виявляється. Мартін Селен підійшов до буфета, налив собі томатного соку, який розбавив вмістом власної фляжки, і ствердно муликнув. Так, потягали її тут трохи. Бісів Леєр аж лисніє від рук, східці стерті численними ногами. Стеля почорніла від лампової сажі, а матраци на ліжках – у суціль і сковтунів від кількох поколінь, що пірчилися на них. Цій баржі, гадаю, пара сотень років. Дерев'яні різблення та рококові цяцьки просто офігенні. От ви помітили, наприклад, що на фоні всіх інших ароматів можна розчути, як маркетрі досі пахне сандаловим деревом. Не здивуюся, якщо нам скажуть, що побудували її ще на старій землі. Так і є, підтвердив здогад поета Соловайн Трауб. Немовля Рахіль спала у нього на руках, пускаючи крихітні бульбашки слини в вісні. Ми знаходимося на борту гордого корабля під іменем Бенарис, збудованого в одноіменному місті на старій землі, та названого на його честь. Ще я не пам'ятаю жодного земного міста з такою назвою, засумнівався консул. Бенарис або Варанасі, або Гандіпур відірвалася від решток свого сніданку Брон і індійська вільна держава, що після третьої китайсько-японської війни війшла до Другої Азійської області спільного процвітання. Місто було знищене під час обмеженого обміну ядерними ударами з Індійською Радянською Мусульманською Республікою. Так, кивнув Солвайн Трауб. Уже в часи Великої Помилки Бенарес був немолодим судном. Гадаю, збудували його десь у середині ХХІІ століття. А Бетік каже, що первинно це була летюча баржа. А на ній досі встановлені електромагнітні генератори, перебив його полковник Касад. «Мабуть», – знизав плечі Мастарий, – «одразу за головною каютою на нижній палубі. Там підлога в суціль із місячного кристалу. Уявляю, який звідти відкривається краєвид, коли баржа крейсувала на висоті дві тисячі метрів. Зараз пуття з неї мало». замислено пробурмотів Мартін Селен, і з любов'ю провів рукою по стемнілому від часу Леєру. «Колись мене на ньому пограбували», – лам'я грюкнула великим кухликом кави по стільниці. Діду, ти що пробуєш нас переконати, що настільки древній, аж пам'ятаєш стару землю, пошукай собі ідіотів деінде. Люба моя дитино, Мартін Селен аж світився від задоволення. Нічого я не пробую. Мені просто здалося непозбавленої цікавості, а також повчальної та освітньої мети ідея запропонувати вам обмінятися в якийсь момент списками місць, де ми грабували або ж нас грабували. Оскільки ти маєш нечесну фору, бо народилася в сім'ї сенатора то я певен, що твій перелік таких локацій буде справді визначним і значно довшим. Лам'я вже була відкрила рота, щоб обуритися, але спохмурніла і передумала. А звідки ж цей корабель взявся на Гіперіоні? Спитав себе під носа Лінар Год. Навіщо вести лікючу баржу на планету, де електромагнітне устаткування не працює? Чого ж? Працювало б. Відгукнувся полковник Касад. На Гіперіоні є магнітне поле. Просто воно слабке і нездатне підтримувати повітряний транспорт, на електромагнітній основі. Отець гот розгублено повів бровою, бо не бачив ніякої різниці в цих твердженнях. Аго. раптом озвався до всіх поет, що й далі стояв під бортиком. Наша банда знову в повному складі. То й що? не второпала бронтламія. Коли вона заговорювала до силена, її губи повсякчас перетворювалися на тоненьку ниточку. Ми знову всі разом, пояснив він. А значить, прийшов час для казочки. Хіба ми раніше не домовлялися розповідати наші історії за обідом підтримав дівчину Гетмастін. «Сніданок, обід! Кому яка нахлінь різниця? Весь гурт на місці. Ми ж не цілий тиждень добиратимемося до гробних часу, правда?» Консул прикинув. «Лічка ще буде судоплавна максимум два дні. Ще два або навіть менше при попутному вітрі піде на подорож трав'яним морем. Однозначно не більше дня на перехід через гори. Правда, трохи менше шести днів», – підтвердив він. «От і славно», – вишкрився Силен. «Отже, будуть казочки. Ба більше. Де, наприклад, гарантія, що Ктир не відвідає нас ще до того, як ми постукаємо в його двері? Якщо ці оповідки на сон прийдешні, здатні нам якось допомогти вижити, то було б непогано, щоб вислухати їх усі, перш ніж оповідачів почне сікти й шаткувати той кухонний комбайн о двох ногах, до якого ми намилилися в гості. Мене від тебе верне, скривилася Брунламія. Сонечко, промуркотів селен. Хіба ж не ти мені вчора... Вночі шепотіла на вушку ці слова після другого оргазму. Ламія відвернулася. Отець год прокашлявся і спитав. То чия черга? Розказувати історію я маю на увазі. Усі мовчали. Моя. Відухнувся, ледве усміхнувшись, Федман Касат. Я взагалі волів би нічого не розповідати. Проте, якби кінець був усьому кінцем, то чим скоріш би сталося це, тим краще. Ова, не стримався поет. Та цей чолов'яга розбирається в драматургах періоду до гіджри. «Шекспір?» – уточнив отець Гойт. «Ні», – обурився Мартін Селин. «Лернер, і леве! сука Саймон! Геймел трясся постен!» «Полковнику», – промовив Сул Вайнтрауб, – «погода нам сприяє, ніхто, здається, нікуди не поспішає, то ми були б вам безмежно вдячні, якби ви розповіли нам, що вас привело на гіперіон у цій останній прощі доктеря. Касат кивнув. На дворі стало тепліше, лопатів тент, порипувала палуба, і летюча баржа Бенарес поволі пливла проти течії до гір, пустельних, узвиш і до самого ктиря.